أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيني اي عندما ناديتيني فصمتت لامن اتى كلامي وقعدت عن ارض انت بتو عن jer Kenzi on je el Berberin koji je znači njegova majka primila islam pa i on primio islam e, naučio je čak arapski jezik bio je poznat po, po svojim vojnim vještinama ratovanja ima znači velike vojni sposobnosti i naravno to je primjećam kod muslimana je jedna vrlo zanimljiva karakteristika inače kod muslimana kroz istoriju I čak su to analizirali jel, i, i, i nemuslimanski historičari i analitičari koji kažu jel, da je Islam došao s nečim novim što nije bilo na zapadu. A to je da Islam omogućava ljudima koji god su sposobni odruž, određeno oblasti da mogu napredovati. Ako je neko sposoban u, u vojnim vještinama, može brzo napredovati. Ako je neko sposoban u znanju, može napredovati. Znači, Islam je srušio, porušio st, a, a, kaste i staleže Koja, ko, kogod se pokaži sposobno bilo čemu, mogao je napredovati. Tu stvari preuzio i Napoleon Bonaparte, kada je istraživao muslimane, i, na, kada je bio u Egiptu, naravno, kada, je, kada je ušao u Kairo i, i Lazhar i ostalina mjesta, kada je istraživao to što se desilo među a, k'o su bili muslimani, njihovih istvori i tako dalje, ne može se drugačije pretomačiti, nego da je ukro i uzo od muslimana, naučio, preuzio jer ono što on uradio u Francuskoj da je srušio taj sistem stāleža Lastele. pollašteni skupina ljudi Napoleon dolazi na činovu u Europi a to je koga se pokazao sposobnim bilo koji oblasti nauke vojni vještina ovoga bilo čega kod Napoleona je mogao napredovati i zato je on znači dar mar u Europi preuzmač znači tu od islama i muslimana. Naravno to je od velikog padla islama da omogućava svim ljudima da se iskažu, da se ispolje naravno, u narodno grancama šerijata. Islam postiže sve pozitivne stvari. A sprečava ono što šteti ljudima i na donjanku i na ahiretu. Tarih ibn Ziyad znači bio Berberin poznati vojskovođa sposoban po pobunjnim vještinama. Bio je, znači, prije osvajanja Endelusa bio je, znači, namjesnik Tanđe, grada blizu Septe, Septe koja nije bila osvajena. Zanimljivo je, znači, da su, da su berberi, da su po svom izgledu više slični Evropljanima nego Arapima. Tako da je ta bio, znači, jako jako snažan i stasit, velik tijelo, tjelesno, i bio je plav. Znači, nije bio crn mrk, nego bio je plav. Ta ideja, odko se rodila ideja da da muslimani razmišljaju o odlasku u Endulus, osvajanje Endulusa. To, to je nova sredina, znači to je novi kontinent. Odkod mi to? Znači, uh, prvenstveno pr pr pr pr se to vraća na što smo malo prismemena kuranski ajet. Znači muslimani se držali tog kuranskog ajeta kroz istoriju. Ja al-ladinami, qatilul ladina yulunakum min al-kufar. O vjernici, borite se protiv onih kafira koji su nam najbližiji. <usremo> Zato je po sve četiri mezeba uh, opći propis džihad fard kifaje. Znaci džihad je fard kifaje. Znaci fard kifaje to znači farskoj obave, ako je obavi jedna skupina spada odgovornost sa drugih. Naši nije farda, nije nije znači stroga obave za svakog pojedinca, nego na nivou umeta, ako obavi skupina muslimana džihad, spada odgovornost sa ostalih. To je po sve četiri mezeba. A, a šta to znaš da bilo Fartki 5 uvijek se mora voditi džihad. I uvijek su muslimani koji su istoriju vodili džihad, osmanka su do, došli u ostanje današnje. Jel? Naravno dešavalo se i periodu, jel, što se istorija islama dešavalo se padova, usponaj padova i tako dalje. Ali znači opća karakteristika mu, muslimanski islamske država je da najši da im je spremno za džihad vođenje džihada bilo jedno, jedno od uh, temeljni obilježja uh, islam islamjeta njihov i, i i njih kao muslimana i nije slučajno je to da da kada čitamo u, u, u, ne, u kjafirskim kafirskim knjigama islam muslimanom nabraju i kaže ovaj kaže, temelj islama ruknovi islama su kaže jel šehadet a, namaz post hađž zekat i šestu kaže džihad malo tu islamskim knjigama se ne spominje tako musliman tumači a on kaže džihad je šesti temelj Njima džihad dobro se usjećaju, on stalo naš isto mjesto. Ja. I zato ga se toliko i boji, zato, ga, zato na, pokušava da poružnjaju njegovu sliku, da ga poviđu sa terorizmom, da, ga, da kažu da je to prošlo, da se toga stidimo, da se toga odričimo i sve poznati stvari. Jel, što, o čemu je napisana knjiga jedna, ili e, ne znam, magistarska dokt, doktorska disertacija o tome govoži, znači, nastup te risale, ehemijetu džihad, važnost džihada, odnosno obrađuje tu kako je u savremenu doba, na koji način je na, na, napadnuta institucija džihada u islamu. Jako dobra i korisna knjiga. E, znači, ideja da se, se, se e, napadni ili osvoji ili oslobodi Endelos je čak, e, znači ona nije, nije nastala za vreme Musa ibn Sajra. Nego je ona, jel, ona je bila čak poznata i čak je izašla na usta Otmana Radijelahmanu. Kada smo se mani slali vojsku eh, pod Konstantinopolis, današnji Istanbul, u nekoliko, nekoliko navrata, i nisu uspjeli da ga osvoji, eh, prenosi se u knjigama da je Otman Radijelahmanu rekao, jel, eh, da tom gradu se može prići jedino sa Kopna, a ne sa Mura onom dijelu, znači, koji je bio u evropskom dijelu, dijelu današnje Istanbulu, znači, koji je bio na, na, na, u, na kontinentu evropskom. Kaži, treba, znači, tomu gradu treba prići sa kopna, a da mu se prišlo sa kopna, pa, znači, Osman radno je spomenuo, znači, kaže, to se, može se to urati, kaže, sa, od strane Španije, da se odi sa od strane Španije, pa pruđi skozi Evropu, pa se duđe i zaljeđaju od Konstantinopoulse. Znači, prvo je to spomenuo Osman radi Allahovana. E, dok, znači, Musa ibn Usair znači, spomenuo je tu, razgovarao sa Velidin Abdomelikom, halifom, i spomenuo tu, znači, javla se ta, ta misa, o ta ideja za ulazak u Španiju, osvajanje Španije. Naravno, osnovni razlog toga je bilo, opet ponavljam, tu ne zaboraviti, znači, muslimanska osvajanja ili oslobađanja prvenstveni je bio šta? Širenje Islama. Džihadu, talebe. Ili drugi naziv za džihadu. Džihad, taleba, džila, džihad, taleba, traženja. Koga traženja? Traženja neprijatelja u njihovom domu. U njihovim domojima. Ili drugi naziv za džihad, talebe, džihad, dava. Džihad, dave. Kakve dave? Džihad, dave. Znači, vodi se džihad radi dave, radi širenja islama. I zato su muslimani vršili ta osvajanja sa džihadom. I tako se širio islam. Međutim, problem Endelosa je bio specifičan. Zašto? Prvo što muslimani nisu imali prvi problem za, za odlazak u Endelos. Znači, a, znači obala Afrička je znači udaljenost av, na tom naj, najbližem dijelu a, prema Španiji e, je ipak bio 13 km, znači izme najbliži dio obale ovaj mar, mora uz, a, Gibraltar da znači pod nazivom Potarkibn Ziadu. Znači oni najužiji dio je 13 km, oni ostalo većina znači Znači da bi muslimani prešli na drugu stranu, znači prvi problem bio što muslimani nisu imali dovoljno brodova za rat. I prije toga muslimani su uglavnom vodili ratove kopnenog, kopnenog bida. Znači jedna od, jedna od bitaka se spominju ili manji bitaka se spominju da, da su muslimani tada a, korisili brodove i učestvali na brodovima. Tako, znači nije to bio a, njihov stil ratova, ni snaga ratova muslimana nisu bili a, ratovi na brodovima. Znači, to je prvi bio problem. Drugi problem je bio, a, znači, uopšte znači, odlazak na endelovsku stranu, je to što imamo, što imamo, znači, e, ostrva, ostrva koje su bili sredozem na moru, tim, a, a, znači vlast na tim ostrvima su uglavnom imali Bizantici, Rimljani, Bizantici. Oni su, znači, os, a, u njihov, pod njihov vlaž su bile ostrva, a, a odlazak na endelov, znači, značilo bi da imaš iza sebe i sa strane da imaš ostrva sa kojih su dolazli jel sa kojih su mogli doći uvijek jel, brodovi e, odnosno ratnici gusari kako izovu ovaj da dođu da napadnu Osmanlı iz Aleđa i to su dva znači, dva dva krupna problema bila također znači ima s šta još imala problema s Osmancima a šta se još ima problema primjesto sa odše jedan plus znači ima us problema što nije osvojen grad Sept Septa na znači, kiva bila znači tu na samom znači, na samom prilazu u u Andelus. Znači to je jedin, jed, jedan jedini grad koji je ostao koji nije bilo slobodnje. Takođe a, tu, u tom gradu je bio jel, a, vladar Julian. Imamo bilo Juliana. Spomenućega pošto je vrlo bitan znamo njegovo ime jer ima imača svoju ulogu a, pri osvajanju Vendelusa. Uh Islamska vojska, bez obja, što su uradili, odradili u u, znači, u sjevernoj Africi, znači, brojem se smatra jako malobrojne vojsko, znači, u suštini muslimanska vojska bila jako ma, malo broja. I vidjećemo tu, jel, prilikom odlaska u Španiju, znači, da je muslimanska vojska, ja, znači, bila u, ve, u veoma malom broju. E, a za druge strane, znači, vojska koji u, u Endelu su, znači, bio je takozvan, tako Arab se nazivali, narod koji je tada bio u tom Uh, u tom dijelu, uh, znači, Endelusa, jedno se nazivalo u evropskim kvim, nazivamo Vandali, a u muslimanskim knjigama zvoju, uh, kut su zvali taj narod. Uh, vojsko koje je tada, vladar koji je bio tada u Endelusu je bio uh, Lodrik i, uh, znači, imao ogromnu vojsko. Znači, veliko je vojsko imao, to je bila velika teritorija. Još, još, još jedan krupan problem muslimanima bio u Endelusa, to što muslimani nikad nisi bili u Endelusom. Znači, ne poznaji terijen taj ne poznaju prirodu, to tu terina, ne znaju zna kako izgleda. A, a vrlo je bitno znat, znači, da se vodili ratovi, terin, kako izgleda. Znači, ono što je karakteristično za Endelos to da on pun, pun raznih brda. Brdovi terin i ima mnogo rijeka. Znači, musmani nispoznavali, nispoznavali taj terin, da bi očeli da bi ratoval neko terinu. Znači, možemo spoznavat, znači, ta zemlja. Znači, to sti neki pet, šesti, slušaj glavni problema primišlo su Osmani uh, krenuli otišli da u, i uh, uzeli odluku da bi izvršili je uh, invaziju odnosno na, napali i uh, i otišli u Endelus. Uh, zato je Musa ibn Nusair napravio jednu strategiju šta da uradi. Prvo što je uradio da je za namjesnika, da je za kajda vojskovođu postavio Tariha ibn Ziyada. Što je to čudno? Protože pa što je Tark ibn Ziya bio Berberin, nije bio Arab. Da što da postavi je ne Arab, to je bilo jako čudno. Među to je Islam bio. To je Islam koji e, koji ne daje prednost Arabu nad ne Arabom. La fadlali li Arabin ala ajamiin, kao što je došlo u hadisu Erdogan nema prednosti Arabu nad ne Arabu. Allah Žešan nas tako nevjer, ne, nevredno je. E, kao što je došlo u kuranskom majtu. E, ovo je, znači vrlo bitan potis koji je Musa ibn Sajdi. Stavljanje Atar ibn Zijada kao vojskovoću, to znači da u vojsku može ubaciti velik dio berbera, koji su primjeni islam, koji su vojnici, koji će imati povjerenje u svoju vojskovoću. Također drugu stvar koju je uradio, A, a to je da je Musa ibn Sair uh, izvršio tzv. Uh, tedriba, današnjim jezikom rečenom, nekakve kurseve, kratke kurseve vojne i, uh, i, uh, i šarietske. Vojne da su se berberi, znači da je berberi poučio vještinama ratovanja, ti koji su ušli u, u muslimansko vojsko. I, uh, i šarietske kurseve da su poučene šarietskom znanju. Znači, poučenost u vjeru, praktikovanju vjeru i tako dalje. Tako da je na ta dva načina osposobljena vojska koja, koja je trebala da uđe. Kada kažemo osposobljena, najbitnija osposobljenost njima bila to, znači, ljubav prema džihadu, ljubav prema širenju islama, ljubav prema islamu. Znači, ti ljudi su bili oni koji su tek primili islam. I oni su izvršili, znači, osvajanje endelusa, što je vrlo bitna stvar. Također, treću svar koju radio, Musa ibn Ser, znači u Kajerevan, u drugim mjestima, u, Lu, u Luci Kajerevan, e, napravio luku koji su građeni brodovi za muslimane. E, I još, kao prijetunicu samog napada, e, izvršio je napad na nekoliko e, tako, onih ostrova, e, bilijar, ne znam kao se zovu tamo, znači, istočno od Španije, ostrva u Sredozomnem moru. Osvojili su sva ta ostrova da im ne budu e, iza leđa kada uđu u i sa, na ovaj noaj načinje u stvari uh, Musa ibn Nusair izvršio uh, nekakvu pripremu, jako pripremu za dalje osvajanje uh, o Andalus. Međutim, šta mu je bio suštinski problem? Suštinski problem je bio to što znači što znači opet ostaje opet Septa ostaje iza leđa. Grad jako utvrđen sa velikim zidovima kojim Osman nisam mogao osvojiti. Međutim, imel kao, kao što znamo to, je ovaj iz prakse i života, iz istorije, muslimani Kada nešto radi, što je, sa čim je Allah Žešanu zadovoljna, kako pojedinačno, kako, kako džematski, i da ulože truda u tome, Allah Žešanu im omogući uslove za to što hoće da radi. Kada nešto, neko od nas hoće da uradi sa islamskih i širijskih strani ispravno i uradi esbabe, ono što je moguće sa svoje zrani da uradi, Allah Žešanu im omogući da to što hoće da odradi. I u ovom slučaju se desilo. Da kada je tako Musa Ibn Sajiru radio, a, a Tarke je bio namjesnik u gradu Tanđa, znači susjedni grad od Septi, na nekoliko klimatara daleko, šalje namjesnik, kršćanski namjesnik Julijan, šalje a, svog izaslanika i traži od Tarke Ibn Zijada da mu, da mu ponudi neku vrstu dogovora, da se dogovore šta će dalje. I Tarke Ibn Zijad se odozvao i kad su sjeli, nudi njemu taj Julijan ili Julijan, dodini njemu, on, znači on kada je analizirao svoje stanje, ono što je bilo Endelesu, znači desilo se da je novi, novi vladar, Lodrik, da je ubio prijethodnog vladara na prevaru i o njegove imetke i njegove, njegove posjede. E, tada se dešava, znači da, da se desla ta kakva ljubomora e, o strani e, Julijana, i na nek nekakav vid milosti prema djeci od pretvonog vladara, htio sa njima da budi dobrim odnosom i tako dalje, uglavnom Julian dolazi i nudi te arhivne zijadu tri stvari, kaže nuditi tri stvari, ja zaozvrat tražim jednu kaže, koji, kaže, predaću ti grad septu, septu u vaše ruke muslimana kaže, daću ti dovoljan broj brodova sa kojima će i Proposta koga kaže? Smatram da vi trebate otići u Endelus da napadnete. Znači, to kršćanski, znači namjerni grad da se Petra tu rekao Tarkem Zijad. Ma da oni imaju uvid to da su mali imaju to namjeru, ali znao je da imaju je i odriži pateškoča. Знаči znači, prvo hoću ovaj vam gradat u vaše ruke. Drugo da ću vam dovojno brodova da se možete prebaciti tamo u Endelus da napadnete, da napadnete. I treće je kaže, da ću vam dovojno podataka, znači obavještavati vas o terenu i I o ljudima koji ćete vidjeti tamo napast, kakvo im je stanje. Znači ima dobne podlaka gdje idete i proti koga ratujete. Tri stvari vam nudim. Šta je zaozvrat, kaže zaozvrat, tražim, da, da kada tu, osvojite tu zemlju, da meni date 3000 posjeda od bivše vladara, Endelusa. Tako zvano ga Gajzana. Što je ga ovaj sada trenutnik, kao lodrik, svrgao sa vlasti. Naravno, Tarkim Zijal, kada je to čuo, on je bio bezumljen od radosti i od kada je čuo tu vijest, i onda je prenio ibn Sair, Musa ibn Sajir, Musa ibn Sajir je tu vijest prenio velikom halifi i naravno a, došla, je, a, došla je dozvola da na muslimani je, prihvati taj njegov, tu njegovu ponudu. S tim da je halifa uh, uh, Velidim Abdomelik rekao, jel, prvo je narijedio, kaže, uh, nemojte, znači, nemojte se oslanjimo na informacije od, od Julijana, namisnika kršćanskog septi, nego prvo ćemo poslati jednu uh, manju izvidnicu, manju, manju jedinicu, koja će otići da utvrdi stanje, kako je, je to stanje tako kako nam opisao, da je bila prevara. Pa je poslao, pa je nariženo, pa je uh, Tarif Ibn Malik, poznati također vojskovođa, Berberin, prvijeklom, otišao sa 500-tina vojnika koji su izvršili izviđanje, znači on se prebacio za brodovima, izvršili izviđanje obale. Da li je, da li je slobodna obala, se mogu iskrcati tamo. I vratio je se i potvrdio da je to tačno, kako je obavijestio Julijan. Nakon toga Musa ibn Usair, kao glavni vojskovođa Sjeverne Afrike, u Emevijskom helafetu, naređuje Tarih i i daje mu podlas 7000 hiljada da da idu sa prodoma da budu prebačeni da budu prebačeni andalus. Naravno prebačeni su na onom dijelu na onom mjestu koje se danas zove uh, Giblartar, a to je moreuski Elonaaj prolaz po njegovom imenu nazvan, da da se zove po njegovom imenu na tom mjestu gdje on prošao. I on stvar su došli u jedno jedno oblast koja zove el uh, Mantiqua znači jedna, jedna zelena oblast poznato po, Boze Lenle. Tu je muslimanska vojska prešla. I šta se dešava? E, Ta rekibnezija znači, znači, odlazi u mjesecu Šaban, Ramadana. Znači, znači prije Ramazana, mjesecu Ramazana. Prelazi tamo na, na, na, na, na Ndelešku stranu. I prvi se sukup desio naravno sa, sa manjom jedinicom, manjom vojskom, tom južno-Ndeleškom vojskom koja tada bila u Španiju manja skupina vojske koja se došla i suprostavila sa narodno muslimansko vojskova došla tada. I prije što je došlo okršaja, Tarak ibn Zijad je ponudio tri stvari tovo. Njihovo namesto koje pozva mi kaže, mi vam nudimo, kaže, nudimo vam islam ili džizju ili džihad. Primte islam, vi ste koji mi ako nećete primiti islam, dajte nama džiziju, vama ostaje vaš imetak, ali vi se podpadate pod, pod, pod, pod našu zemlju, pod naše, znači ulazite u, pod, pod naše zakone, na našu državu. Ili treća stvar ako odbijete to, znači, znači, između nas je borba. I šta se dešava? Prije te borbe, ovaj namjesnik, kršćanski, je napisao jedno jako čudno pismo, i poslao svome caru Lodriku i napisao u tom pismu, obavijesuju ga, znači, Kaže, došla, došla nam je, kaže, strašna vojska. Kaže, došla nam je vojska, ovim vriječima kaže, došla mi je vojska, došli su mi ljudi za koje ne znam, Jesu sa nebesa ili su sa zemlji. Traže nam, kaže, da primimo njihovu vjeru i da budem poput njih. Imamo isto pravo i obavze koje on... Ako nećemo tu dadnemo džiziju i metku, a ostavit će nas na našim, na našim zemljišćima, posjedima. Ako ne ni to, da, da se borimo protiv njih. Kaže, za te ljude, ustanovali smo, da se noću ponašaju kao monasi, tlanjaju uče i uče i Kur'an, zikri, kao monasi su, kaže, kao ispasnice. Danji, danji su kao kao najveći i najisposobniji ratnici. Neobičan narod kaže Edrikna dođi spasi naš ako možeš ikako. I naravno oni su ušli i opet su izgubili su. Lodrik kada mu je došla ta vijest pobjesnio je i naredio da mu sakupli na 100.000 vojnika. Većina njih su imali, su imali konje. To znači većina vojske je bila na konjima. Za razliku od, od vojske Tartara koji je znači vrlo mala skupina su imali konje znači dolazi sa sjevera dolazi 100000 hiljada vojnika ta arki ben kada je, kada je saznao nakon što su porazili ovu, ovu manju skupinu vojske kada je saznao da dolazi, dolazi kralj sa vojskom te zatražio pomoć od musa ibn sajera musa ibn sajera mu šalje 5000 vojnika 5000 muđahida novi ukupno muslimanske vojske bilo 12.000 a dolazimo sa sjevera sto hiljada. Ono što je zanimljivo, bet, uh, mjesto, mjesto bitke je izabrao ta arkemenizijata. I to mjesto danas je, uh, i danas, dan, danas je poznato. Tu bitku znači, treba zapamati, vadi, znači, birbad, kod muslimanskim izvorima, u stvari je birbatska dolina se zove. Znači, to je ta velika bitka koja se odigra gdje su muslimani, sa njom su, jel, to je, to je, ta bitka je priethodila osvajanju Endelusa, odnosno padu Endelusa, ruke muslimana. Tark i Ziyad, kad je ono, izabirao mjesto, znači, to ukazuje na, na sposobnost tog vojskovođe. Znajući svo, broju svojih vojnika, znajući snage, jel, kršćana, Oni je mjesto tako da je, znači to mjesto, baš ta Birbanska dolina, je takva da sa južne strani znači njima za leđa, njima za leđima bilo ogromno veliko brdo. Sa desnije strane je bilo također veliko brdo, a sa lijeve strane je bilo veće jezero. Neprijatelji je mogao samo prići sa sjeverne strane, znači iz jednog ugla je mogao prići, s jedne strane, nisu im mogao upholiti nikakvu nisu mogli uh, tući sa svih strana nego samo iz jednog praca su mogli doći i tu određeni skupina vojnika a ne da ih okruži svijedno znači uh, ta strategija ratovanja znači ono se može pričati o mudrosti i vještini ratovanja o strani u na ovom mjestu i omjer vojske je bio tog tipa znači 12.000 na 100.000 do te mjere je se bio lodrik uh, car ili kralj Ja Španski znači to ko je bio uvjeren i ubeđen da, da, da će oni povjet tu tu neku malu neznatu skupinu koja se su sudla doći na njihovu teritoriju koju za koju ne znao otkud im ideja ta je da dođu na njihovu teritoriju. Ovaj da on je oni na Magarcima naredio da mu na Magarcima su nosili špagova je Špagove su nosili Magarci. Što špagova je da mogu povezati muslimanske zarobe da poveže u ruke da je vodi korubje gore. I da i je na, na jedan poseban način kazne. I dešava se, počinje bitka kada? Bitka počinje 28. Ramazana. U toku Ramazana počinje bitka. E, ovo je jako simbolično, da, da imamo mnogo velikih islamskih bitaka, velikih bitaka u islamu, koje su se desili u Ramazanu. Što to govori, znači, muslimani u Ramazanu, njesecu posta, mjesecu Kur'ana, mjesecu približavanja lahđe šanu, su vodili u džihad. Šta mi danas imamo u tog ramazana? U aradskom svijetu imate oni seri, neke serije tamo nekakve. Kod nas imamo festivale. Od, od harama do harama. U toj bici. Znači, počela bitka 28. U ramazana. Trajala je koliko sati? Ogroman doj sati. Osam dana je trajala ta bitka. Znači oni su Bajran proveli u ratovanju bitci. Znači dan za danom, 8 dana je bitka trajala. Naravno kako ne bi trajala, je l? 12.000 vojnika muđahida ratuje protiv 100.000. I ovi kako koji ne ralazi ili budu ranjeni ili budu obijeni, pa onda druga je. Oni se mijenjali. ovi se mogu na odmarak, do sljedeća skupina dođe. Veliki je, znači, ne, ne, razmjer između tog broja vojske. Uglavnom, rezultat te bitke je bio to, znači, muslimani su pokazali tu veliku odvažnost i hrabrost u ratu. Da su muslimani dobili, to je, znači, po svim mjerilima ratovanja, to je nemoguće, to je, da se znači, smiješno analizirati. Muslimani su dobili tu bitku na tuđoj teritoriji. U tu, znači, u tuđu zemlju ušli, sa tako malim brojem. Naravno, to na što smo se manje trebala mi imamo evo vi znate poznat Kuranski ajat. Kem min fiatin qalilatin galabat fi'atan katire bi'iznillah. Koliko je manji skupine pobijedilo veće skupine, Allahu on dozvolom. Allahov ćemo o manje skupina muđahidskim koji se bore radi Allaha, jašao do pobjede veće skupine. Naći nastavljamo dalje nakon što su muslimani znači upitki načelo sa Tarkim Zijadom, koji je bio Berberskoko Rijekla, u bici Vadi Birbat, znači Birbatska dolina, izgubili, u toj bitci izgubili oko 3000 muđahida. Su Tarkim Zijadi je odlučio da krene dalje prema sjeveru, u osvajanje ili oslobađanje. Prva najbliži, prvi najbliži grad kojim je bio, a to je bio, to je bio grad Išbilija, Došli su do tog grada, i, a grad je inače poznat kao jako utvrđen grad, što znači da su htjeli da ga osvoje, morali bi dugo vremena da ga, čak mjesecima, ja, da, ga, da ga okruži, da ga obsjedaju, da prekinu ja, pomoć da im dolazi i tako dalje. Međutim, stanovnici tog mjesta su zatražili da, da se dogovore, da da predaju grad a da pošto im je već došao, došla vijest kako muslimani ratuju. A pazite, razlika je između osvajanja nekog mjesta i eh, ahda džizije. Kad se osvoji neko mjesto muslimani, to osvojeno mjesto, znači dijeli kao ratni plijen sve što zarobio od, od imetka. Četiri petina idu u muslimanskoj vojci, a jedna petina ide u Beitul Mahvu. Za razliku od džizije kada, znači, kada, kada neprijatelji, nemuslimani pristanu na džiziju, ostaje čitavi metak u njihovim rukama, s tim da su dužni, naravno potpada i pod muslimansku vlas, ulazi muslimansku državu, s tim da su dužni, ispostavljaju se normalne institucije islamske države u tom mjestu, s tim da su dužni, znači da godišnje daju tzv. džiziju koja se daje po glavi sposobnog stanovnika za rat. Znači svi ostali se izuzmeju, djeca, žene, starci, e, invalidi i tome slično. Znači, onaj koji je sposoban za rat, a, a, on je godišnje, uglavnom a, davalo se, a, kao što je došlo na osnovnom Hadisu, da, da je Džizi uzima poslanik sa bl.a. da je bio jedan dinar. Znači, godišnje jedan dinar. To je jako malo u odnosu na, na, na zekat koji, koji daju muslimani godišnjim. Znači, spomenuli smo, jel, da, da taj događaj, a, da stanovnici i šbilije, da predaju grad, To se prvenstveno vraća na, na ono prošli prošpusno spomenu znači to je stvarenje Hadisa mi redaustojogg Motefa Halhi, u kojem je to sanzan rekao na sirtu biru Sirete šere, podpomoknu tam strahom na udaljenosti od Msirda na hoda. Spomenu sam takođe da učenjacime razilali, ktove ga dalce aj ovaj Hadis da uh, je specifičan samo za poslanika, sa lalama i njegovu vojsku, za vrijeme njegova života, ili se odnosi na sve muslimanske vojske, muđahidske koje ratuju. Pa ima jedno i drugo mišljenje, a uh, ono mišljenje koje, koje podržava ono što se dešava u praksi je baš to da nije specifičan samo za poslanika, sa lalama i lalama -i, -i, i Zašto? zaju to oni koji su bili u džihadu, i to vidimo uh, kroz istoriju uh, džihada muslimana da su uvijek neprijatelji se bojali pravih iskreni muslimanskih povraca i da se taj straš širio nadaleko njih, oko njih. E, dalje je Tarkib Benzijade poveo vojsko prema gradu koji se zvao Ustudđe. Taj grad nije htio da se preda. pa je se desila jaka, šestoka bitka koja bila, naši, jako žestoka i velika, naravno na manjem stepenu od onih koja se desila u, u, u Birbatskoj dolini. Spominjam u Birbatskoj dolini nekoliko puta i trebate, braći zapam, koja svoje velika bitka u istoriji islama i muslimana. I treba je naša djeca znati i treba o tome čitati. Da bi na kraju muslimani jel dobili tu bitku da bi bili poraženi kršani u tom mjestu. I taman kad su vidjeli da će pasti, kršćan je, da će grad pa daje, da, da treba da padne, onda su zatražili da daju džiziju. Pa su muslimani prihlape, nije problem. Prihlat su da, da oni daju džiziju. Zatim je Tarih i ben Zija nakon toga donio drugačiju odluku. Odlučio je da pošalje u četiri različita grada nazvane seraja, izvidnice manjih skupina vojske pa je poslao u Kurtubu, Varnatu, Mersiju i Melka u ta, u ta četiri u, te, u ta četiri mjesta. Naći u ta četiri mjesta ta arhibenzija šalje manje skupine vojske koja čija čiji broj nije prelazio svake četiri te, te izvidnice ili manje, manja grupava vojna manja vojna jedinica. Nije broj prelazi više od 700 ljudi, 700 muđahida. I što je zanimljivo, u koji god grad su od ovih gradova došli, ljudi su im otvarali vrata i pristajali na džizju. A to je opet, kako kažu, ka misdak a, potvrda riječi Allah Želešanu, kaže vama ramejte id ramejte vola kinna laharama. I nisi ti bacao ni gađao, kada si gađao, nego Allah Žešanu taj koji, koji gađa neprijatelja u ratu, u borbi. Allah šano pomaže svoje vojsko. I hadijs koji malo prije spomenuli. Podpomognu sam strahom na udaljenost hoda mjesec dana. Zaista se ovo ostvarilo u Endelusu. Znači je jedan plastičan slikovit primjer ostvarenja ovih širijaskih tekstov. Zatim Tark ta ibn Ziyad nakon toga ide u grad Djejan, jedan od gradova također koji u vrhu utvrđenosti od, od svih gradova u, u Endelusu. Znači, oteća u, u smjercij prema tom gradu nakon što je poslao ove četiri izvinice u tri od, ostale gradove. A, međutim, a, prenosi se u islamskoj literaturi da je Musa ibn Sayr, Već smo modnat znači, ide je Musa ibn Said bio glavni komandant za Sjevernu Afriku. I on je ta navremu Memijskoj državi i on je taj koji stvari je koji je naredio i je naredio Tarkem Ziadu i poslao ga sa, sa tom skupinom 12.000 vojnika, odnosno u prvom trenutku 7.000, pa mu je još poslao 5.000 koji su u stvari je izveli tu prvu bitku, pa su nastali dalje. Uh, Prenosi od knjigama u stvari da je Musa Ibnu Sajer uh, tražio ta arkemenizijada da ne ide dalje. Da ne ide dalje od grada Džejana ili Kurtube. Kada dođe do ta dva grada, to su, to je južni dio Španije, da dalje ne, ne nastavi sa osvajanjem ili oslobažanjem. Uh, iz kog razloga je to Musa Ibnu Sajer tražio? Iz razloga da ne bi bio iznađ, iznenađen sa vojskom sa vojskom kršćana i da ne bi doživio neki poraz, nešto što nije, što nije mogao očekivati. Međutim, Tarih Menziad je našao, vidio, ustanovio da ostvare da njemu put otvorni i slobodan je. Da, da su gradovi padali. Znači, sami time da manja muslimanska izvinica dođe pred grad, ljudi otvaraju vrata i kažu dođite, uđite, pristajemo na tako dakle, džisi. Znači, taj strah se raširio od Od od, od od ove muđahidske vojske. Spomenuli smo da znači, je onaj, onaj prvi momenat kada je opisao eh, komandant južni eh, južnog dijela vojske u Španiji kada je kada je sreo tarkunu Zijada njegovu vojsku i kada je poslao pismo Lodriku, njegovom caru i rekao, ovo je za njega znači ovo je zaista zanimljivo, to treba spominjati. Da je rekao je Došla mi je vojska, ne znam, je, došli su mi ljudi vojska tako koje ne znam jesu li sa nebesa ili sa zemlji. Nude nam stvari koje niko doostante nije tako, takav stil ratovanja imao. Da primimo islam pa ćemo, pa ćemo biti poput njih, imati sta pravo kao i oni. Ako nećemo da datnijemo džiziju pa ostaje naši metak nama, a oni su nam, oni nam budu namisnici. Ako nećemo to dvoje onda da ratujemo protiv njih. Noću kaže... Noću, kaže, su poput monaha, planjaju zikre, uče i Koran, a danju poput najveći i najsposobni ratnika. Takve, takve ljudi nismo vidili. Ne znamo jesu sa nebesa ili sa zemlje. I zaista su potvrdili. Šta je opis, je jako, jako dobar opis. Jer a, osvajanje, oslobađanje Engelu se tako, a, tako munjevito deslo, da, da zaista ovaj opis ima smisa. Nije upravo veličan. بالله يزوت المغاني مرتان ارجع على اهلي هناك وسلمي كان